Ay la la la la la Ay bailadora que bonita es eh? Debuchando voltas na puntado pen, na puntado pen, esa bailadora que bonita é eh?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 so pandeiro as niñas man so pandeiro ai la, la la la la la volvemos a baixar o... Oh o micro da música para poder agasallar a outra persoa darlle os nosos parabéns porque é eh, outra gañadora mm -hmm. esta, esta a nivel poético mm, xa sabes que dixemos ao principio do noso programa que seria unha, un, un programa bastante cultural eh, e eh, sí. literario eh, pues, a, a persoa que temos ao outro lado do fio telefónico chamase Arancha Nogueira eh, damoslle os nosos parabéns e as nosas felicitacións porque acaba de acabar o décimo terceiro premio de poesía victoriano Taibo. muy boas tardes, Arantxa. Moi boa tarde que tal? Moitas grazas por atendernos. Eh, volvo a repetir moitos parabéns por ese mm, premio de poesía do Concello de Gondomar, non? Moitísimas grazas. Na verdade que estou, estou moi contenta e moi emocionada. E, ese, ese traballo teu parece ser que mm, ten algo que ver coa tesis ou antesis, a, a, antese. Efectivamente, ten que ver co, co Antese, que é un termo botánico que denomina o abrollar das flores, non? Sí. Precisamente cando escribín este, este poemario, foi neste, durante este último ano, non? En momentos de, de pandemia, que creo que a todas nos fixeron soñar ou pensar momentos mellores eh, Foi me especial ilusión que fora premia, premiado neste certame Vitoriano Taibo Pues porque en este momento tengo una significancia especial dentro de todas las cosas que, que tengo escrito pois norado a doa, parabéns que casi te dicíamos aquí Armando que que lle gusta um, provocar a os nosos poetas, <risos> poetas casi te diríamos hoy, pero non podes declamarnos ou lernos algun versículo. Aquí yo <risos> cachiño. <risos> no, primeiro vamos vaquillo. a falar, primeiro vamos a falar de ti. Despois se sí. si acaso te perto algún poemiño, algunha creatividade poética, pois pues, sí que, que nos gustaría escoitala. Pero primeiro vamos a falar de ti. A ver, de onde eres, como eres, como Como traballas? Desde cuando? Pois, bueno, son de Ourense eh, Vivo en Santiago de Compostela Dende hai cinco anos Agora mesmo estou preparando as oposicións Para a profesora de secundaria De lingua e literatura galega Así que todo está relacionado Un pouco co tema da, da literatura E a verdade que levo escribindo Dende que teño uso de razón Pero a primeira vez que, que Saltei de alguna maneira O panorama poético Foi en torno a 2012 e 2013 cando gañei o premio Francisco Francisño do Concello de Outes, Ajá. que me permitiu a publicación do meu primeiro poemario, eu tiña 23 anos na aquela altura, eh, a verdade é que foi foi tamén unha alegría inmensa porque porque me permitiu en primeiro lugar pois darme a coñecer, ten un limiar fermoso de María Lado este poemario que se titula Andar descalza, e en segundo lugar pois tamén eh Digamos que me legitimou un pouco En que efectivamente isto de escribir non se me daba tan mal Que é algo que que os cercames Pois axudan sí. a que fagamos As novas creadoras Claro, claro e tanto? Apart, Aparte de que de, de ese, tamén, Coido que eh, Acabaxes o xan carballeira De xerais, uh -huh. non? Si, sí, así é. iso foi hai dous anos En 2009 Precisamente foi, foi outro dos premios Que, que me fixo especial, especial ilusión Eh, pueden publicar con Xerais de a este premio E ademais eh, Nel estaban Miriam Ferradáns eh, Berta Dávila E eh, Tamara Andrés Tres poetas uh -huh. Que admiro moitísimo Nos xurados E eh, nos... como digo Seguen dando asos Estas cousas Para continuar escribindo En E nos to admiramos Ademais eh, Votamos Mandelas Precisamente <risas> En máis dunha ocasión Para que nos axude, axudaran A, a, a no xurado Do premio de Rosaría de Castro De Cornella O xe sea, <risas> que Que Temos amizades común común sí. Quere dicir iso que, bueno, pues, xuntades vos sempre as boas e as millores. Bueno, non sei se nos xuntamos as boas e as millores, pero, en de logo, que haxa xente que, que admiras, que decida que un texto teu, pois, e ser merecedor dun, dun premio, pois, é algo moi emocionante. Eh, Tambén crea penso redes de, de admiración mutua, que é unha cousa moi linda e que precisamente, pois, na literatura galega que eu creo que é unha literatura punteira particularmente no que ten que ver ca poesía, pois tamén crea uns afectos moi moi especiais Si, sí, si, sí, punteira en todos os sentidos porque acabamos de falar, hai un momentinho con outro que parabenizamos se susfraga que ven sen, sí. que acaba de ter o premio de nacional, premio nacional o de narrativa sí. ou seja uh -huh. que, o, sea, que a, a, a, o nos idioma que está poñéndose eh, de, de corbata e levita, non? Totalmente, eu creo que que sei algo temos que, que sacar en claro, bueno, dos últimos premios nacionais e tamén de todo o que se está facendo na nosa literatura é de que temos unha lingua e, e unha cultura que son dignas de calquera de calquera outra, cando menos, así que sí. nisso temos que sentirnos orgullosos. Sí, sí, además se si se recoñece a nivel nacional que Algo quere dicir? Efectivamente Bueno, que, que te agradecemos moitísimo que, que estés aquí cando nos eh, que, eh, Xa que, que estamos eh, en, en distendido en esta pequena conversa distendida Que, que te iba a dicir? Podesnos descubrir algún secreto con respecto a, a, a traballos que seguro que estás preparando? Pois a verdade é que, é que teño Agora mesmo estou en proceso de ainda embrionario de dúas cousiñas ah. eh, unha, pois, un ponario que ten, ten que ver cos espazos como non eu levo un tempo eh, indagando respecto das nosas relacións cos espazos, pero neste caso vai ser dun xeito un pouco distinto Ajá. pero xa poder dalo a conhecer no, no futuro E por outra banda, eh, é certo Isto sí que está un estado totalmente Embrionario, que me gustaría Probar sorte coa narrativa En algún momento, Ajá. porque É un género que gozo moitísimo Como, como lectora, pero que tal É certo que require pois, dun tempo E dunha constancia que moitas veces non temos non? na nosa vida, na nosa uh -huh. vida cotía. Uh -huh. Así que, que me parece que iso moi probablemente ter echa un proxecto que vai máis a medio prazo, uh -huh. esperemos que se en algún momento consigo sacar as oposicións, iso me permita ter algo pues, máis de tempiño e poder descubrir. Pois pues vouche descubrir unha, unha cousa, nos aquí non é por, por javarnos nin por ponernos estrelas, pero o que, o que sí te podo decir é que a todas as persoas que convidamos despois eh, en un certo tempo prudencial suelen ter premios ou conseguir uh, cousas interesantes. O sea que somos talismán para todas as persoas que que, que, que nos reciben e que, que tan amablemente podemos falar con elas. Maravilloso, pois espero entón facer parte de esa lista. Sí, sí, vas a serlo. Non non sei se si pola suposicións, pero sí co mellor por os éxitos acabados en algunadas das túas publicacións. Seguro. Sí, seguro que si. Sí. seguro seguro. Digo, Por, lo, por, por lo menos as persoas que falamos <risas> con elas. Eh, todo isto despois nos dicen, "Oi, despois de haber falado con vos, saíu mestro isto e isto." Temos unhas listas boas. Se... Bueno, fantástico, eh? Sí, sí. Já ches. Mira, por si acaso, xa sei que estou xogando unha lotaría que que te toca. Sí, posiblemente, bueno, aparte de so a bueno, non sei sé si se te incomodo ou non, pero eu diciecho adiantábache porque Armando te sempre o pide, pero eu tamén o pido, non sei sé si se sí. o mellor nos podes ler algún, aunque si sí, aunque sea sí un trociño. Pois pues mirade, o libro non se vai publicar ate marzo, así que non sei se teño moita eh, moita venia para poder ler nada, pa. pero vos vos dicir simplemente un verso. Vale. que creo que define moi ben esta ese, Dale. que di eu querería pra nós un exército de estralote ah. Así que hai o unhas, unha, unha, unhas flores que, que son típicas da nosa zona que efectivamente que ademais son eh, típicas na nas cervas eh, de, de San Xoan sí, sí cando se fai a famosa auga de San Xoan que con ese retío nos limpamos a cara a, a maña seguinte pois eh, os estralotes que como xa chamamos en Ourense, no resto de Galiza adquiren tamén sí. outros nomes sí. pois son típicos por, eh, por eh. onde xungueu alá, pola as terras dos Ancal xa chamamos xe eh, eh, eh, Vianteiro ah, Vianteiro flor, flor de Vianteiro ajá Pero bueno, por pues nos estralotes, eu recordo-me cando sí. iba a escola que collía e, e iba camiño da escola, pois pues non non había estradas, o sea, me había carriños. Bueno, eu tiña que ir por un carreiro, ese a beira do carreiro, no, o, o carón dun dun dun, dun regeiro, había estralotes daí. Sí. Sí, Collíon sí. os pantos e levabos ese nubulsiro sí, e despois estalarlos, estalar, <risa> os, os, <risa> os compañeiros <risa> cando claro. facíamos sí, a, sí. a a fila. Sí, sí, sí, sí. sí. Perfecto, perfecto. A agradecerche moitísimo que esta conversa que tivemos xa biches bastante distendida e bueno, moi sí, agradable. Deixa aí acabado pois. A ver, non, non, xa fixo, si. Ah. No, no, sí, vou, vou facer así como digo agora un spoiler para que cando saia o libro eh, ah. pode, poder compartir máis. Moi ben, pois. Agradecerche moitísimo, sabes. Moitísimas grazas a vos. Já sabes que terás Verás, verás que terás Vas a ter sorte Nos, nos desexamos Na lotería nosotros non nos podemos meter Pero nestas cousas Vámonos salindo pouco a pouco Maravilloso, pois entón Xa marcho desta conversa ainda máis contento do que cheguei Nos tamén, nos tamén eh? Para non ser unha honra e un placer poder falar con, con Xente como a ti Que además de ser premiados Por, por, por un traballo extraordinario Tambén, eh, non sei Enorgullecen a nosa lingua E o yo... Ya no se forma de comunicar. Muitísimas grazas. Falamos pronto. Vale, de acordo. Oye, ah, no que non quería Verás, o día 28 de novembro estaremos eh, presentando o certame de poesía Rosalía de Castro de Coruña, eh no Culturgal. E entón, se si te chegas por alí, podes levar un, un dos libros que últimamente publicamos, que recolle os premiados do do do 1998, no no 97 hasta 2018, y o 2018, lle mellor algún dos poetas que foron premiados é capaz de asinarcho. Fantástico, pois tiña pensado pasarme polo cultural, que sempre ten moitísima oferta interesante, así que espero vervos por ali. Pois pues, <risas> verás que estaremos varios premios de poesía de, de Galicia, e eh, nos tamén, bueno, unha honra participar dentro do de, de exterior, digamos, sí. exterior, <risas> entre comillas, porque moi exterior estamos na península, moi exterior non estamos, pero bueno, o caso que estaremos aí cando, cando os de Carral, os de Aurense, os de varios premios. Ah, tico. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Pues pois, pois por allí nos veremos entonces. Pois pues será un placer saudarte personalmente. Eh, e continuar desexándote de moitos éxitos. Muy bien, pois moitísimas grazas. Que tenhas moi boa xornada. E falamos pronto. Sí, sí, sí. Un, un aperta grande. Aperta forte. E Igualmente. Paloguiño.